Dă mie Sufletul, dă mie Sufletul să-l țin. Mă lăsa să aștept în van, doar tu ești cerul meu senin, și vin spre tine uragan. Ca un vârtej ascuns, mă vrei, din fire să nu mi ies prea mult, dar eu nu știu să vin spre tine decât cascadă și tumult. Altfel, nici stele nu se ating. În mersul lor pe aceeași boltă Nici soarele nu s-ar roti Și nici albina nu se oprește Când floarea nu mai e învoltă Dă-mi mie sufletul să-l țin Iubirea s-o cunoști de plin